Esteu escoltant Ràdio Palafrugell, continueu el 107.8 de la FM també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació en aquest espai matinal doncs, passarem a comentar les obres que tenim en marxa a Palafrugell i aquelles que vindran en els propers mesos eh, i ho farem de la mà del regidor d'obres, Lluís Ros, bon dia. Hola, bon dia. Doncs, eh, el regidor d'obra pública de l'Ajuntament de Palafrugell que normalment visita els estudis per posar-nos al dia d'allò que tenim en marxa que no és gaire, no? Ah, no, en aquest res. moment. Home, aquest moment no és gaire, però Déu-n'hi-do el que hi ha al llarg de tot l'any. Uh -huh. uh, comentem doncs aquesta uh, actuació que, que tenim al, al carrer Sant Josep. Uh, Actualitza'ns, com la tenim? Sí, no, el carrer Sant Josep es pues, va començar la setmana passada,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 municipi, en quins plaços ens movem en aquest cas? Ens Sobre uns tres mesos. Sobre tres mesos, sigui ben bé, arribarem Semana Santa... Mm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 doncs eh, aquesta és una de les obres que tenim en marxa eh, d'altra banda també eh, les obres o millors que s'estan fent són les de corregeix-me eh? si, si encara no, no, no s'estan en... no fent però tenim la via verda de carretera de la carretera de Tamarigo això ja està començat, està a punt de fer-ho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 per arribar en els, sembla que són 18 habitatges que, que resideixen allà durant l'any. Aquestes, doncs, encara, malgrat que està licitades, encara no tenim el... quan, quan s'iniciaran, no? Encara en... Falta falta parlar amb l'empresa i parlar de dates d'inici i valorar quina, quina és prioritària, o sigui, eh, totes dues o cop segurament que no els faran i quina ens interessa més, si la via verda o el camí. Com? Uh -huh. uh si comencen en, en, en breu el bueno, proper mes de, de febrer eh, donaria temps a que una d'aquestes dos arribé a, a l'estiu per això sí. no l'estiu no, no, a Semana Santamana Santa si Santa. sí, això és més curt no' me diguis ara el termini que no el recordo exactament tambépren tenim una pila sí. i que el termini exacte que hi ha per això però no és un termini llarg i per tant el que volem és que eh, valorar això si és millor que per Semana Santa ja tinguem el que és la via verda en connexió fins al nucli urbà o si fem perquè aquests veïns puguin arribar perfectament fins a casa seva. Què prioritzem? Tot seran coses que a veure, estem parlant de què Setmana Santa estigui i el millor a finals de maig està tot, segurament. Mm -hmm. Doncs uh, haurem d'estar atents uh, en aquest sentit, en el, en el fet de decidir, també es tindrà en compte uh, la gent que, que viu en aquest cas al final de, del camí del Puig Rumi, o ho valoreu millor amb l'empresa quina, quina és la millor proposta poder? Bé, bueno, és una valoració que hem de fer, jo crec, pensant amb el poble. El poble és un poble turístic, Semana Santa es parla molt, Setmana Santa està això allò acabat. De fet, són quatre dies que hi ha el gruix de gent en aquí, mm -hmm. no? I llavors hem de valorar si durant aquests quatre dies possiblement seria prioritari la via verda perquè molta gent que camina que va en bicicleta i tot això uh, i l'altre efecte, com m'he dit, a 18 habitatges que es resideixen tot l'any eh... Uh sí que fa anys que hi accedeixen per un camí i possiblement seria... O sigui, tindria preferència que fos la, la via verda. Però això ho hem d'acabar de madurar. No és una decisió que prengui jo. Mm -hmm. Amb els tècnics de l'Ajuntament ho valorarem. Doncs eh, en seguirem les, els passos d'una d'aquestes actuacions, quina vindrà primer. D'altres actuacions que n'hem comentat alguna vegada és eh, el Barcelona i Mates, eh, que també sí. eh, doncs tenim una una actuació que consisteix en, en, en tres, no podríem dir, és com una triple actuació. Mm -hmm. Allà hi ha un muy important, perquè a veure, fins ara doncs, l'Ajuntament la, no tenia un, un aparcament per, al, per als vehicles municipals, els que retira la grua, perquè ens mm -hmm. entenguem. No? Llavors allà s'està fent aquest dipòsit de vehicles,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 Sí, això, bueno hi ha hagut, és que sempre els terminis aquests bueno, són... Quan parlem de l'exterior sempre són... Ara, clàctic, ara, no? és que a més a més, aquí hi ha hagut un moviment de terres que afecta pràcticament el 100% de, de, de tota l'àrea que s'actua llavors aquestes terres s'han de compactar tenen uns mm. moviments i eh, hem d'estar molt segurs de cada pas que anem fent per tant, jo no vull o sigui, és una cosa que, que és immediata si està treballant, m'ho diràs d'aquí dos mesos estarà obert, no t'ho puc garantir però que de cares a l'estiu funcionarà perfectament i tant. Mm -hmm. Aquesta serà una, una actuació important també en el sentit d'aquest doncs, aparcament, no? aquesta zona d'aparcament eh, habilitada doncs, a, a no gaire lluny del centre. Mm -hmm. De fet, ara en el, en el ple de, de dimarts coment... es va presentar una moció eh, al voltant doncs, de, de l'arranjament de, de la pavimentació dels espais públics d'aparcament a Palafrugell, la presentava el grup de Palafrugell en comú, va quedar sobre la taula doncs, per altres temes, però vosaltres ja comentàveu, no? des de l'equip de govern, doncs que ja hi havia aquesta plaça o aquesta zona del Barcelona i Mates, i que durant moments puntuals de, per grans activitats no? com poden ser unes, un carrusel, per exemple o unes festes, una festa de primavera un flors i violes, ja habiliteu també altres zones de, del municipi. La idea és aquesta no? que, que hi hagi zones a prop del centre, relativament a prop del centre eh, perquè la gent se pugui aparcar Crear com més aparcaments millor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 vistos que podem parar després uh, hem d'anar en compte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 i arribar conclusions més, més exactes mm -hmm. perfecte, doncs eh, tornarem a, a parlar de ben segur i ho has comentat tu abans Lluís que doncs eh, has comentat que els, eh, les pluges de la setmana passada doncs, van provocar que no poguéssiu doncs, eh, o que les actuacions del Sant Josep s'endarrarissin una setmana no?, perquè no es va poder treballar i doncs aquestes eh, pluges i el temporal de, de, de mar que vam tenir sobretot, doncs també ha tingut una afectació especial a, a Llefranc